seguim a través de la nostra sintonia i ara mateix anem a parlar de, el món del món del cinema, perquè a part la Frugell estem d'enhorabona tots aquests dies del mes d'agost gràcies a la feina del Cine Club Gardí, tenim cinema cada dia sense excepció, a partir del dia 1 d'agost i fins a final de mes avui anem a repassar una mica la programació cinematogràfica per les dues primeres quinzenes ah, les dues primeres les dues primeres quinzenes efectivament d'aquest mes d'agost i ho fem amb amb Àlex Ceballero, del Cine Club. Ara vi, bon dia, Àlex. Hola, què tal? Molt ben dia, benvingut. I anem a parlar una mica del, del cinema. Cinema cada dia. Uh, ja veig cansat abans de començar. Estic cansat abans de començar, sí. <laughs> cinema cada dia, de l'1 d'agost al 15 de setembre. Déu-n'hi-do, quina palleixer, doncs. Tot això, com que t'agrada moltíssim el cinema, suposo que tampoc és un, uh, un treball gaire fort, no? Home, ja molta feina... La feina que no es veu, la feina que es veu és que a l'hora que està anunciada la pel·lícula engegui i, i el públic el pugui veure, però fins a arribar a aquest punt eh, hi ha moltíssima feina, aquesta realitat. I no només una sessió cada dia, sinó són diverses sessions, no? Pràcticament teniu tarda, nit, vespre... Dos o tres, depèn, entre setmana, entre setmana i divendres, són dues sessions normalment dels quarts de vuit i a les deu de la nit, i els dissabtes, diumenges i festius són tres sessions, comencem a les 5 habitualment, dos quarts de vuit i deu de la nit, vol dir que ja dies acabem a quarts d'una, fins i tot aquesta, aquest agost hi haurà dos o tres dies que acabarem a quarts de dues de la matinada. deu no? Sí. sí. Ets una mica tres trasnotxador, ja. Sí, hi han dues pel·lícules a aquest agost que duren més de tres hores. Uh, tenim uh, moltes pel·lícules, anirem a parlar una mica de les que ens ofereixes o ens oferiu amb aquests uh, primers 100 dies, però tant es nota la, la diferència l'arribada la, d'aquest d'aquest mes d'agost per uh, quan assistència de gent? El mes d'agost és eh, aquí a Palafosín, és el mes, el mes que hi ha més públic al cinema estem parlant de, de milers de persones, eh? Sí,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 hi que està de vacances o que té bones residències i que, doncs, està aquí amb més temps lliure, doncs, aprofita per anar més al cinema, que possiblement... possiblement més Hi ha gent que ens diu anem més al cinema el mes d'agost a Palafusell que tot l'any a Barcelona, per exemple, per alguna cosa, no? Perquè, és clar, les circumstàncies són diferents i aquí, l'estar amb temps lliure i està en període de vacances, de lliure, doncs, també a vegades doncs sembla que va millor no? aprofitar i, i anar al cinema eh, Recordem que al llarg de l'any hi han dies que no es pot fer cinema perquè el teatre municipal està o s'utilitza per altres eh, esdeveniments, o òbviament d'altres entitats però en aquest cas durant tot el mes d'agost i fins al 4 de setembre és diari no hi ha cap dia que, que el teatre estigui ocupat per alguna altra no, obra de teatre etcètera, etcètera. No, té una ja activitat, activitat privada que fan cada any que això és, un, és, és una, una tarda només, és un moment que això no ens afecta perquè cada any passa i després hi ja ha, han ha tres activitats eh, perquè estan totes tres relacionades amb el cinema que en aquest cas nosaltres doncs, eh, ens hem afegit com a organitzadors o com a col·laboradors i per tant doncs, també hi participem sí, sí, de l' d'agost, al 15 que és un diumenge de setembre,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 que hi ha doncs eh, pel·lícules antigues i ha documentals hi ha una mica de tot. Sí, Per situar-'n breument deu segons a dir que el mes d'agost ja han més de 20, més de vint pel·lícules, diferents títols diferents. però que són 23 o 24. No, no els he contarm ben bé, però segur que hi ha més de 20 en 30 dies, el que vol dir que hi ha un moviment de cartellera continu i per tant ja ha una dificultat i un esforç però que parlam de preparació, de contractació tècnic, publicitari, és molt important. No únicament és començar la sessió a l'hora, sinó que tot estigui a punt perquè a l'hora comença la pel·lícula Tenim doncs aquest dijous dia que comencem amb una pel·lícula d'aquestes que diguem antigues, un clàssic. Sí, el cicle de, de clàssics aquest any ja han començat, van fer ehm van fer uh, Ciudadano Kane que va anar bé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 els grans especialistes d'aquest moviment del neorealisme italià sorgit al voltant dels fets de, de la guerra de la guerra mundial i de, de l'ocupació d'Itàlia i tot el moviment del de, de feixisme i, i després l'alliberament i de més i, i aquestes doncs, són els perigos importants. La matxeta aperta, possiblement eh, amb Germania any a eh, és possiblement les dues perigos de Rossellini eh, més importants, més impactants també s'ha de dir, i té una cosa que és molt curiós,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 Sí, que seria una estona pel·laboració és probable més tard que mai no? una pel·lícula del 45 mm. eh, remetxeta aperta mm. doncs uh, esteu etern, uh, atents atentes, també a la nostra programació perquè us anirem informant cada dia de quins són els horaris, de moment aquesta pel·lícula es podrà veure en versió original subtitulada uh, avui ho fem una mica per sobre eh? després sí, sí, sí, ja sí, sí. cada dia uh, et deixarem que t'espleguis sí. per explicar-nos cada una de les pel·lícules com és uh, dues pel·lícules que també passarem varios dies uh, que però de cap de Setmana, El Rei de León i Estaday són dues pel·lícules d'actualitat, no aquestes? Absoluta actualitat, El Rei de León estrenat fa pocs dies, fa 10-11 dies i yesterday ho té una miqueta més però hem, hem esperat diguem per poder fer aquest primer programa d'agost que sigui un programa interessant de cara al poble. No? El, el, els conceptes del mes d'agost és fer pel·lícules clàssiques, és fer cinema infantil,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 sempre amb un nivell que nosaltres d'autoexigència que ens hi posin nosaltres mateixos a l'hora de fer la programació, però que és una mica de gust a tothom. A més tens una sala mit o bastant plena o molt plena i no deu sales buides com a molts altres llocs que, que podem veure. En treballar en una sola sol sala, passar, eh? treballar amb una sola sala, és molt difícil, perquè... Bueno, és com s'ha fet tota la vida, no? Sí, però per la ja posició hi havia quatre sales. També tens raó amb això. <T> <laughs> uh, el Rei León, ja està pel·lícules que podem veure sí. aquest cap de setmana, també s'hi afegeix el diumenge a la hija de la guerra, són pel·lícules que... Bàsicament, fins al dimecres estem passant totes aquestes, aquestes pel·lícules. Sí, El Rei León, evidentment, és d'absoluta autoritat. Està ah, parlant eh... molt d'aquesta pel·lícula. Eh? Sí, aquesta pel·lícula ha batut tots els records de, de Taquilla les primeres setmanes, mm. però és una pel·lícula que és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 Aïla és una pel·lícula turca uh -huh. val a dir que el Sema turca és totalment desconegut aquí, i aquest mes d'agost estan fent dues de pel·lícules turques, curiosament d'aquesta coincidència, Aïla, l'heja de la guerra que la fem ara, que s'acaba d'estrenar i després, que encara no s'ha estrenat perquè ja la tenim contractada, farem el, el Pedal Salvaje que és més cap al final de mes. Sí, al sí, mitjà de mes, aproximadament. Doncs parlarem amb el seu moment. El dijous, dia 8, hi ha un documental sí, el... d'en Carles Fonseré. Carles Fonseré, sí. Aquest és un documental que s'ha vingut a través de, de l'Antoni Martí, de, de l'Avisbal d'Empordà, director de cinema, i gran coneixedor de cinema català, que va, va parlar d'aquest documental de l'Aberta Abril, que va sobre la figura d'en Carles Fonseré. Es diu Art, Art i rebel·lia,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 de guerra també ha sigut periodista és professor de periodisme eh, doncs eh, Abert d'Avril va fer una entrevista fa uns anys i va fer una entrevista eh, a en Carles Fonseret Carles Fonseret va morir després on repassava la seva vida llavors va base de testimonis també de um, documentació era, era cartellista també en Carles Fonseret el que és cartell de la FAI eh, amb, amb el, el, el punyat xecat i la FAI i, i tot allò i els dins d'en Carles Fonseret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 de l'Antoni Martí també, que ens deixa uns documentals de 5 minutets sobre eh, dues persones de Palafosí relacionades també amb l'exili les persones molt conegudes de Palafosi ja, en un moment en parlarem eh, que ell va ha filmat, també les seves vivències de la guerra, del, del posterior exili i del retorn a Palafosi anys després. Doncs en parlaràs el, el, el mateix dijous eh, intentarem tenir un especial també sobre això eh, hi ha diverses pel·lícules més, òbviament per acabar aquesta quinzena segueix el cicle de clàssics eh, amb Anna Cia d'Una Estrella Star is Born, eh, que, que penso que s'ha tornat a fer una nova... Sí, no, no, sí, sí que és molt coneguosa, eh? això, eh? això s'ha fet expressament, això ho hem fet diguem, expressament L'any passat es va estrenar... Bueno, es, es, es Una casualitat serà. expressa, diu aquell. Sí, sí, eh, sí. sí. Eh, ha sigut casualment casual, això. Eh, ha nacido en estrella, eh, ha tingut quatre versions. De fet, ja cinc pel·lícules la teva història, però la primera no es deia eh, Aquesta és la primera, que es va que, es titular Estarisborn, eh, ha nacido en estrella. Llavors, és l'any 1937, sí, perquè no, té gairebé 100 anys, eh? I, i, i és una pel·lícula que és la primera història que després es va anar repetir posteriorment a l'home Judy Garland una altra a la Barbara Tresen i l'última amb la Lady Gaga que va ser la que es va estrenar últimament amb un bon èxit i una bona pel·lícula aquesta és la primera que pràcticament no ha vist ningú o si l'hem vist ningú se'n recorda evidentment i és molt curiós perquè és una pel·lícula de 1937 i dius, és un tecnicolor i tothom queda esbarat és un color és una pel·lícula, possiblement, de les primeres pel·lícules que es van enrodar als Estats Units. No és d'aquelles colorejades? No no no, no, no, no, no. O sigui, que ja m'ha sentit en color. Técnicolor. És una pel·lícula de la Fox en técnicolor. Com veiem allò de técnicolor a la pantalla, semblava que era el... Ui, home, és però, és, no, és el 37, vol dir que és dos anys, dos anys anterior a lo que vint se ser que és la pel·lícula mítica del color, diguem doncs eh? pues aquesta és l'anterior els colors són uns colors palets una mica dels descolores podríem dir, eh, però no bueno, és molt curiós per perquè he fet, eh, i és una pel·lícula que narra la mateixa història coneguda després a través de altres versions amb, amb una diferència, que en aquest cas l'estrella, la que es converteix en estrella és una triu, és una triu de teatre-cinema i les posteriors versions eren, eren cantants eh? la, uh -huh. la Judy Garland, la Barbara Stressen i la Lady Gaga el Acabem el repàs eh, amb aquesta xerrada que mantenim amb l'Àlex amb aquesta primera quinzena i ho fem eh, també per sobre amb aquestes pel·lícules eh, Elcano i és la primera volta al món on en la Toscana, la professora de Parvilario també un altre eh, documental de, de vídeos submarins em penso què és, ara ens ho explicaràs sí, també sí. i eh, bàsicament aquestes, juntament amb el Peralt Salvajet arriben eh, a cobrir aquesta primera quinzena fins al, al dia 16 juntament amb Toy Story 4, que és una d'aquelles també que tothom voldrà anar a veure amb tota la saga de Toy Story. En uh, sí. ja fi, Toy Story 4 l'heu fet. L'heu estrenat, sí. Mm -hmm. Ara, per final d'estiu, per final d'agost, fem una reposició ràpida perquè fa mm. carteres, estrena, vaja. De cada pel·lícula ja ens ha en parlaràs amb el sí. seu moment. Ara, si, això de la fotografia de vídeo submarins? Sí, això, que... això, una, això és un altre, una d'aquestes col·laboracions, diguem, no? Eh, eh, hi ha una empresa que es diu Fred Costa Brava, que eh, fa promoció turística a través d'internet a les xarxes i demés, i organitzen un festival de vídeo submarí de foto-vídeosup, es diu i aleshores cada any fan, evidentment, el llunyament de premis i projecten les pel·lícules guanyadores pel·lícules, els, els curtmetratges bàsicament mm. finalistes i guanyadors aquest any a través de l'Ajuntament, de l'IPEpta de Palafosin i, i de l'Àrea de Cultura es van adreçar a l'Ajuntament a veure si es podia fer aquesta, aquest guanyament de Premis i de Projecció a Palafosin a través d'ells van, van, van van anar a, a nosaltres, al Ginec Club Garmin, nosaltres ens va interessar el tema, i llavors el que farem serà el dilluns, dia 12, a les 7 de la tarda, al teatre, amb entrada també gratuïta, evidentment, es farà la projecció, són 50-55 minuts d'aquestes pel·lícules submarines, rodades per persones que les han presentat a concurs, i llavors també es farà, diguem, el, el, el, el, el, el, fallo, el, el jurat, que se'n diu, el, el fallo, el jurat, sembla que el jurat no entengui res i, i, i que s'equivoquen el tot, no? No sé, que per un o per l'altre sempre s'equivoquen. Sí, I aleshores, des farà leggerament de premis i podrem veure totes aquestes pel·lícules gratuïts, una, una sessió ens han dit, és, els drets anteriors jo no els he vistes, perquè és ve molta gent que ve molta amainada, perquè és, és fons submarins, surten peixos, surten uh, imatges molt boniques i és un acte que pot estar bé Molt bé, doncs Àlex, hem fet un repàs uh, com, com hem dit, cada dia tindrem un especial nosaltres amb les pel·lícules en, durant aquest mes d'agost amb, amb uh, el teu comentari sobre cada una de les pel·lícules que tenim i t'esperem si casa el dia 19 per tornar a parlar d'aquesta segona quinzena de què més agost amb el cinema al Cine Alguna cosa més que ens volguessis comentar? Doncs no, que aquí estem eh, intentant que el cinema continuï, que l'estiu sigui bo i que la gent s'ho passi bé amb les pel·lícules, amb aquestes que hem parlat i amb algunes reposicions que em parlarem quan toqui, però encara no ha mm -hmm. arribat, eh, que penso que són molt interessants. Doncs en parlarem d'aquí uns dies. Moltes gràcies, Alex. Bon dia. Bon dia.